És dijous 26 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem de la presentació Què t'ha ensenyat la vida? 202 veus de l'escriptor David Pagès Casú avui a les 7 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell amb la presència de Teresa Jover i Josep Maria Soler amb el qual també conversarem avui. Destacarem una nova informació respecte al ple celebrat el passat dimarts al voltant doncs, de la possessió del càrrec de regidora que va prendre Olga Palahir en substitució de Marc Sala. D altra banda, la informació comarcal d'avui ens portarà fins de platja d'Aro i és que l'Ajuntament reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua ampliar els ponts de Riu d'Aura per evitar inundacions. Tornam cap a Palafrugell per recordar que, L'Ajuntament donarà l'oportunitat a cinc joves titulats de treballar durant sis mesos a l'administració pública dins del programa Garantia Juvenil. A més a més, posarem la mirada ja en el cap de setmana i és que dissabte a les 7 de la tarda tindrà lloc el concert de 53 aniversari del grup Porvó, un concert benèfic que anirà per Càritas Palafrugell. Per últim, escoltarem a la Maribel Cano, de l'Aula de Teatre, i és que ja han començat els cursos, però encara anima a la gent que ho vulgui a apuntar-se als grups de joves i d'iniciació. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous, 26 de setembre, i ho farem parlant de la presentació del llibre que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Doncs, que acollirà, que t'ha ensenyat la vida, 202 veus, una publicació de David Pagès Cassú, que ja va presentar a l'Associació de Veïns i Amics de Calella el passat 16 d'agost i avui, doncs, com dèiem, presentarà aquesta, aquesta publicació a la Biblioteca de Palafrugell. La nova publicació de Pagès gira entorn de les reflexions de les persones a les que va fer la pregunta de què els havia ensenyat la vida. David Pagès contextualitzava en aquesta sintonia que des de ben petit ja sentia atracció per conversar amb els adults. No obstant això, aquest llibre no va començar a fer-lo fins ara fa quatre anys. Sempre m'ha agradat escoltar les experiències de les persones que han recorregut un llarg camí vital, eh, per dir d'alguna manera. Uh -huh. I perquè? Doncs tant per l'interès en si que poden originar les seves vivències, com perquè, d'una manera o altra, és bo que ens en puguem beneficiar tots. És per aquest motiu que des de molt jovenet vaig començar a tenir converses, eh, per exemple, profundides. primer sense transcriure-les, més endavant, transcrivint-les i convertint-les en articles, entrevistes, llibres... Eh, en el cas concret del que t'ha ensenyat la vida, dues veus, uh -huh. aquest recull sencià ara fa 5 anys, eh, l'estiu any, de l'any 2014, i això aplega respostes de persones que han complert eh, 65 anys, és a dir, les, hi, les persones que hi apareixen tenen 65 anys o més. La majoria dels protagonistes d'aquest llibre doncs, són nomconeguts i personatges públics, tot i que també hi ha persones anònimes. Malgrat que són persones de diversos àmbits professionals, què t'ha ensenyat la vida és un recull de reflexions sobre els grans temes de la condició humana. Metges, eh, dinamitzadors culturals, eh, eh, hi ha una senyora que fa de pagesa, hi ha un fuster, hi ha mestres, hi ha polítics, hi ha gent molt diversa. La majoria de dues mm. persones són conegudes, D'altres no ho són tant, però d'altres les respostes són igualment interessants i positives. I, home, llavors, respecte a això que, que em preguntes, uh, al final, després de llegir el llibre, arribes a la seva conclusió, no? que al final de la vida, o mentre van passant els anys, va quedant allò important, va quedant el nucli, et fixes més en l'essència de, de, de la vida. És a dir, en el fons, què transmet el llibre? Els, els grans temes de la condició humana el bé i el mal, la vida i la mort, l'amor d'estimació, la família, l'esforç l'esperança, el més enllà, la transcendència etc etc. no? És a dir... Surt els grans temes de, de, de la condició humana. D'altra banda, la tria de la majoria de persones no ha estat a l'atzar. Això sí, n'hi ha que han esdevingut una de les 200 veus de forma pràcticament casual. Ens ho explicava David Pagès el passat mes d'agost. Quan vaig iniciar el projecte, ja tenia clar que volia fer la pregunta a unes determinades persones. Uh -huh. eh? Per admiració, eh? perquè segueixo de prop o que van fent, o que van dient... I llavors al d'aquests 5 anys hi ha hagut altres persones que la vida havia anat portant eh? per exemple, un dia vaig anar a una conferència de l'Arcadi Oliveres mm -hmm. eh? el famós economista doncs em va interessar molt el que va dir i al final de, de la conferència vam estar parlant i vam quedar que li envidia la pregunta per correu electrònic i ell molt amablement en cap d'un temps me la va respondre eh? per exemple alguna vegada estàs allò, a casa tranquil·lament mirant, mirant la tele mirant alguna entrevista i i el que passa, no? Que hi ha persones que diuen coses que t'interessen moltíssim i és el cas de, de determinades persones que després d'haver-la a l'entrevista el que dèiem, m'hi ha posat en contacte per exemple, hi ha una senyora que diu Cristina Paraire Tina Paraire que era, perquè va la fa poc el cap de voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Déu mm -hmm. va interessar moltíssim el que deia tot el que l'endemà m'hi deixo en contacte i sí, sí, a partir d'aquí em va respondre la pregunta. Eh? Per tant, això, per un costat, hi ha persones que ja clar que les entrevistaria i d'altres la vida m'hi ha portant. I respecte a la presentació, doncs, també hem de destacar que hi haurà convidades dues persones molt especials i d'una banda doncs, és la Teresa Jové i de l'altra en Josep Maria Soler, amb el qui doncs, ara tindrem el ple de poder conversar al voltant d'aquest llibre. Bon dia, Josep Maria. Bon dia. President de la, molt bé, molt bé. de la Fundació Josep Pallac. Com dèiem, eh, avui assistireu, tu i la, la Teresa Jové també, ah, a, a aquesta, a aquesta, a aquest llibre. No sé si tu també hi participes. Sí, sí, o sigui, de les 202 veus, al llibre eh, és, eh, que t'ha ensenyat la vida... Definitiva és la pregunta que l'autor formula a 202 persones de, de països catalans. Uh -huh. eh? Eh, I ho ha formulat al llarg de, de, de varios anys. Eh? I ara ho ha recopilat amb aquest llibre i és un, un text, per tant, molt i molt interessant. Perquè hi ha visions molt diferents i, i molt, molt, molt coses. I dues de les persones que va escollir, curiosament, doncs és la Teresa Jove, de 98 anys, president de la Fundació, a Bíblia de Josep Pallac, eh, i que és un goig, doncs, escoltar-la. Eh? I l'altre, doncs, doncs, també eh, mira a mi, eh, en Josep Maria, com a persona que eh, he estat eh, en actiu al camp educatiu formal i que ara, a través de la Fundació Pallac, doncs, també intentem de tirar endavant activitats de més àmpli a basc. Uh -huh. eh? Però estem molt contents de que el puguem presentar junt amb l'autor. Em va parlar amb ell, amb en David, a mitjans d'agost, perquè doncs, va presentar aquest llibre eh, doncs, a Calella de Palafrugell ara eh, arriba avui aquí a, a casa nostra. Eh, no sé, Josep Maria, quan, quan et va fer aquesta pregunta en David, et va agafar una miqueta així descol·locat. Co -co Com va rebre aquesta pregunta? Totalment, totalment. <ríe> és, és, és una pregunta de que no deixa de ser complexa. Què t'ha ensenyat la vida bé? Doncs has d'acomiar molt, eh? Eh, eh, no pots, no pots, és que la vida és un aprenentatge constant, eh? però el que de seguida em va venir el cap, sigui per deformació de l'activitat a la qual ara voluntàriament ens dediquem, que és a la Fundació Pallac, doncs com que la Fundació Pallac té aquest lema, que tothom educa, s'educa tothom fem xarxa, eh? mm -hmm. doncs eh, eh, vaig pensar que quallava però terriblement eh, amb l'ideari de Fundació Pallac, no? en eh, aquest sentit que la vida eh, eh, és tot, és l'escola, és la família, és l'entorn, és els amics, és les xarxes socials, és eh, absolutament tot el que fem al llarg del dia eh, eh, és, és un do de, de, de, de la vida, no?, i que cadascú la, la, la filtra de la manera que, que, que li sembla eh? i que és aquest trennat que cadascú, doncs, té... Eh, eh, per partir endavant per relacionar-se, per aprendre per tot, no? Per tant és, és una, una pregunta complexa i que no és fàcil de respondre, eh? uh -huh. però hi ha persones que la responen eh, d'una manera i responen d'altres d'una altra I, i això és la riquesa, precisament de... De, de les dues veus mm -hmm. doncs eh, avui eh, a més de repassar alguna de les paraules que ens va dedicar doncs, en, en David en aquesta emissora, doncs també hem pogut parlar amb un dels protagonistes d'aquestes aquest, veus, va, recordeu doncs, que avui a les 7 doncs, tindrà lloc aquesta presentació del llibre, també hi haurà doncs, a més a més de l'autor en Josep Maria Soler, com dèiem, amb qui estem conversant, i la Teresa Jové Josep Maria, només animar la gent no?, que hi assisteixi i que no es perdi oh, aquest, tant, aquest llibre i tant, és que és és que és una, un, un llibre que, que jo diria que és com, com un, un manual, no? mm. que normalment els manuals expliquen teoria, podríem dir, per tant d'allà has de deduir coses. En canvi, el llibre és a partir de la pràctica dels fets viscuts eh, per persones molt diverses Eh, que em pots eh, induir moltes altres coses per tant, és de base inductiva i de lloc concret doncs, eh, cadascun pot treure doncs, coneixements molt generals i a més, al ser 200 dues veus, pots anar d'una a l'altra al principi al final d'allò on t'assembli uh -huh. i hi ha un, un, un tret característic molt maco que a mi m'agrada molt eh, i és que al final l'autor doncs, proposa que, que la, la veu 203 per entendre'ns doncs sigui el propi lector, no? Volem dir, i tu què, no? I tu lector, què diries, no? Què t'ha ensenyat la vida? Doncs bé, doncs és també una reflexió molt bona que ens hem de fer tots i que ens pot donar molt de sí eh, de, cara, de cara al futur i les nostres relacions educatives que en tot moment tenim. Doncs, Josep, eh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i res, animar la gent a que assisteixi aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de, de Palafrugell. Moltes molta gent i que el llibre doncs, sigui profitós per tothom. Moltes gràcies. Vull més gràcies per tota la vostra trucada. Doncs eh, un aspecte afegit per assistir a aquesta presentació d'aquest llibre a les 7 de la tarda a la sala pública de la Biblioteca amb David Pagès Casú i també doncs, amb la presència de Josep Maria Soler i Tres Jové, una de les 202 veus que surten en aquest llibre que t'ha ensenyat la vida. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i recuperant també aspectes que van sortir eh, el, durant el ple celebrat aquest passat dimarts, el ple de l'Ajuntament de Palafrugell, corresponent al mes de setembre. I si ahir destacàvem doncs, el tema de la moció al voltant del transport públic, doncs avui canviarem de tema i és que la sessió plenària doncs, ens va deixar la presa de possessió d'Olga Palaí com a regidora en, en substitució de Marc Sala d'Esquerra Republicana. D'altra banda, a més a més d'aquesta doncs, incorporació d'Olga Palaí que agafa el relleu de Sala que va renunciar a l'acte de regidor el passat mes de juliol i ara doncs, l'Olga agafa el relleu d'en Marçal en principi doncs, també el davant, el capdavant de la regidoria d'Hisenda veurem si hi ha algun canvi més al respecte i uns que entren i uns altres que surten i és que també, doncs, dissab... I és que també dimarts doncs, vam saber que el regidor de Palafrugell en comú en Miquel Puig doncs, renunciava a la seva cadira i en el seu lloc doncs en principi entrarà el fons Rius, així ho explicava l'alcalde de Palafrugell en el ple del passat dimarts. Només informar-se del que ha presentat la baixa, el que fem en aquest, en aquest ple és donar coneixement en el ple i a partir d'aquí es començarà el procediment per, tenim aquí la persona que substituirà en Miquel Puig, el fons que si tot va bé i la Junta Electoral no s'adorm, esperem que el proper mes d'octubre, el ple del mes d'octubre, ja el puguem tenir aquí assegut en representació de, de, de Podem Comú. Doncs un Miquel Puig, que va presentar la seva renúncia com a regidor el passat 18 de setembre. De fet, doncs en els tres plens que s'han celebrat des que... Doncs es va constituir el nou ajuntament en cap d'ells, eh, Miquel Puig havia assistit doncs, per incompatibilitat laboral i finalments doncs, ha decidit deixar de davant d'aquesta faceta política i al seu lloc, com deèiem, l'ocupar el professor de l'Institut Baix Empordà del grau d' de hostteleria i turisme, eh, l'Alfons Rius el qual doncs esperem doncs que ja el proper Pela del mes d'octubre pugui agafar possessió. Moment per a la tercera informació en aquest informatiu d'avui Dijous i com és habitual doncs ens porta a parlar d'una notícia relacionada amb la comarca que ens portarà avui fins a Platja d'Aro i és que l'Ajuntament reclamarà a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'ACA, l'ampliació dels dos ponts que creuen el riu d'Aura per prevenir noves inundacions al municipi en cas de fortes pluges. L'alcalde Maurici Jiménez recorda que és una obra molt reclamada des de fa anys que comportaria també l'eliminació dels pilars centrals per evitar que tornin a fer d'embut en cas de noves crescudes del riu. És una de les conclusions que s'han extret durant la reunió d'emergència que es va celebrar ahir per valorar l'episodi de fortes pluges de dissabte passat. En relació amb la víctima mortal per l'ofegament en uns baixos, l'alcalde va assegurar que ni serveis socials ni el consistori tenien coneixement de la seva situació precària perquè feia només quatre dies que vivia al soterrani i no havia acudit a cap servei municipal per demanar ajuda. Un dels ponts que creua el Ridaura i que l'Ajuntament de Castellplatja d'Aros reclama que s'ampliïn és el que està a l'alçada de l'Avinguda Tramuntana i un segon que hi ha en direcció a Sagaró. Segons l'alcalde, és una obra reivindicada des de les inundacions que hi va haver al passat 2005. En la reunió d'aquest dimecres, es va decidir que els tècnics municipals se recuperessin els projectes a l'hora que es demanarà una reunió amb l'ACA per abordar aquest tema. Des de l'Ajuntament no descarten confinançar l'obra perquè entenen que és necessària per la seguretat ciutadana. Es tracta, segons Jiménez, d'ampliar els dos ponts per ajustar-los a la llera i eliminar el pilar central que hi ha actualment per evitar que faci un embut en cas que creixi el cabal del riu. En els pròxims dies, des de l'Ajuntament, es preveu substituir els empornals de la vinguda de la platja de Sagaró perquè drenin millor l'aigua. En paral·lel, s'executarà una obra prevista en el pla de millores de les pròxims tres anys que consistirà en obrir el Dr Fleming per ampliar el diàmetre de les canalitzacions que han quedat obsoletes perquè són dels anys 60 i 70. El pressupost global de les actuacions previstes en aquest pla, on s'inclouen, a més a més, millores a diferents punts de la localitat, és de prop de 4 milions d'euros. I després de la informació comarcal, doncs, torn a tocar parlar de notícies relacionades amb Palafrugell i a continuació ho farem per explicar que els joves menors de 30 anys tenen una nova oportunitat per a treballar a, durant sis mesos a l'Ajuntament de Palafrugell. A través de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, a través de l'IPEP, es donarà doncs aquesta nova oportunitat de conèixer el que és treballar a l'administració pública. Així, s'ha obert un procés per incorporar cinc joves titulats en pràctiques. Aquestes pràctiques formen part del programa Garantia Juvenil impulsat per la Unió Europea i el Servei d'Ocupació de Catalunya. La Carme Ramírez ens ho explica a Ràdio Palafrugell. És un programa que va adreçat en aquells joves amb estudis, en aquest cas nosaltres demanem perfils més aviat universitaris però poden ser joves amb diferents perfils d'estudis des dels cicles mitjans fins a la universitat diguem-ho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 des de l'IPEP també n'hi ha d'altres dons relacionats amb el programa Treball i Formació adreçat doncs, a persones de més de 45 anys i doncs, que tenen situació de caure en atur de llarga durada i aquest doncs, està dirigit a joves titulats d'aquesta manera doncs, arriba a un sector de la població que malgrat tenir uns certs estudis doncs, acaben doncs, treballant d'altres coses que no, són, que no estan relacionades amb el que han estudiat. Passa, que un jove quan acaba els seus estudis universitaris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 ens ha explicat ben bé en què consisteix aquest programa i què els hi proporcionarà als cinc joves que siguin seleccionats, que siguin escollits i fa també una valoració de com han estat les altres 4 edicions que doncs, han deixat un molt bon gust de boca a l'IPEP. Per tant, des de l'Ajuntament i des del SOMI, des de l'IPEP, els oferim la possibilitat eh, d'un contracte de 6 mesos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 Hab que han sortit joves eh, la mar de trampats de la casa i algun d'ells, inclús, ha trobat feina amb entitats locals i amb empreses importants una vegada han acabat han passat per aquí. Malgrat que és el quart any en què l'Ajuntament de Palafrugell prendrà part d'aquest programa de garantia juvenil, doncs els perfils de joves que han anat buscant no sempre, és el mateix, a continuació escoltarem novament a la Carme Ramírez que ens explica quins són els perfils que cerquen aquest any i també dona un consell per tots els i les joves que ens estiguin escoltant i és que s'ha doncs, d'estar atent a aquestes ofertes que, que ja han sortit i per tant doncs, pot ser que amb més d'una pugueu donar el perfil i us podeu apuntar a més d'una per tenir doncs, també més possibilitats de ser seleccionats en algun d'aquests processos.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 perquè el que passa joves, joves titulats que heu d'estar molt atents perquè són moltes les entitats que al mateix temps trauran, trauran aquestes ofertes. Llavors heu d'estar atents perquè possiblement podíem entrar més d'un procés de selecció, per tant hi moltes oportunitats. Doncs si esteu interessats en poder participar d'aquest programa de garantia juvenil, entre d'altres requisits, doncs ja us ho hem dit, no? heu de ser menors de 30 anys, també heu d'estar de inscrits com a endavantants d'Ocupació al SOC i al Programa de Garantia Juvenil, tampoc podeu haver participat a les convocatòries 2017 o 2018 i per últim s'ha de tenir la titulació específica per a cada lloc de feina. Cada jove contractat comptarà amb la supervisió d'un tutor per avaluar la tasca desenvolupada i a més a més hauran de dur a terme un projecte relacionat amb el lloc de treball D'altra banda, els contractes doncs, tindran aquesta durada de mig any, a jornada completa, i la data estimada d'incorporació és a finals d'octubre. Els interessats i interessades us podeu inscriure i trobar més informació al lloc web de l'Ajuntament, a palafrugell.cat. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Ara posarem la mirada en el cap de setmana i és que aquest dissabte tots tenim una cita al Teatre Municipal de Palafrugell per aportar el nostre granet de sorra per a Càritas i és que el grup Orbó coincidint amb el 53è aniversari de la formació, doncs, ha decidit fer un any més un concert benèfic, doncs, en aquest cas novament per a Càritas a Palafrugell aquest dissabte serà al Teatre Municipal a les 7 tindrà lloc aquest concert nosaltres, com heu pogut escoltar, hem pogut parlar amb en Carles Casanovas, membre del Port Bo. en Rafael ha pogut conversar aquest matí amb, amb ell i entre d'altres coses doncs, ens ha destacat que malgrat que el grup fa 53 anys que es va formar aquest concert d'aniversari especial fa uns 25 anys que se celebra i que per segon any consecutiu que la donació anirà a Càritas Palafrugell. Deu fer 25 anys o 30. Uh -huh. Evidentment l'aniversari és cada any, això és una obvietat i nosaltres no hi érem perquè per tots els que som ara no n hi havia cap en els seus inicis, que van ser la més morató en Carles Miri i Josep Jureps acompanyats d'en Frederic Silés però l'aniversari com a aniversari, com a celebració, dia ho així, deu fer doncs 25 anys aproximadament. A Càlides per Cada any cada any eh, ho fem per alguna entitat i si pot ser local, millor. En aquest cas, ja l'any passat i aquest ho hem fet per càritas, per càritas de Palau. Un Carles Casanovas que s'ha mostrat doncs, segur d'omplir el teatre per aquesta bona causa i que, a més a més, doncs, també ens ha destacat quin serà el repertori que interpretarà el grup que surt una miqueta del que ofereix habitualment el Port Bo. Sí, home, estaria molt bé, eh, no només per nosaltres, sinó també per al destinats destinat, aquest, aquest diner i a aquesta, aquesta funció, no? però no. jo em penso que sí, que si tot va com ha d'anar, tindrem, tindrem força gent. Sí. Bé, jo crec que eh, el, el tema del concert eh, sempre el fem fora del que és el repertori habitual del Porvó, diguéssim, de cada dia. Eh, en el concert el que farem serà eh, recordar, memoritzar una mica totes aquelles peces que fèiem, que feien els nostres grans i nosaltres mateixos quan vam començar. És a dir, ens, ens, eh, farem un repertori molt i molt antic, mm pràcticament de peces noves n'hi haurà, doncs, no, vull dir que no n'hi hagi cap eh, podria haver-hi una, una mica de mòstres com a mòstres 3 o quatre peces però el rest de les cançons, la, la vintena de cançons que farem, són les que cantàvem doncs, llavors les tardes de Can Vall i, i, i aquelles èpoques que és el que volem celebrar no? perquè els antics és el que coneixen i és el que saben Un concert d'aniversari doncs, que compleix uns 25-30 anys ens explicava en Carles Casanovas i doncs que eh, doncs, amb aquesta voluntat d'oferir aquesta possibilitat a la gent palafrugellenca doncs, eh, doncs, aquest concert especial que a més a més doncs té aquesta finalitat eh, social en aquest cas doncs aquest any novament serà la donació aquest preu de 10 euros de les entrades anirà a benefici de càs palafrugell nosaltres demà a l'hora del peixegit en parlarem amb la Marsa Grassot, de què suposa per a l'entitat donc rebre aquesta donació i també doncs ja aquí són parlarem de l'actualitat de l'entitat. I acabarem aquest informatius avui 26 de setembre i ho farem parlant de l'aula de teatre i és que durant tot aquest mes de setembre doncs, han estat obertes les inscripcions per als diversos grups que formen l'aula de teatre des dels més petits, des de 3 anys, fins als uh, adults i no obstant això doncs, uh, encara segueixen obertes les places per a algunes d'aquests uh, grups. Uh, ho vam comentar ahir al matí, si ho vau escoltar a uh, la sintonia de Ràdio Palafrugell doncs, amb la Maribel Cano de l'Aula de Teatre de Palafrugell i avui doncs, us oferim un fragment d'aquesta entrevista que vam mantenir ahir al matí de Ràdio Palafrugell amb la Maribel Cano. Doncs aquestes inscripcions que no direm que estan tancades però que sí que ja teniu els grups formats però que si hi ha algú que encara estigui interessat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 encara, encara, hi sona tensa. Eh? Eh? la gent que està sí escoltant. Eh, hem repasat aquests eh, grups, eh, també doncs, com treballen i amb, amb aquest grup d'adults, no? Amb aquests, eh, amb aquests eh, dos, dos, dues companyies no? sí. Que teniu, teniu ja doncs, esteu treballant amb la amb l'obra que estrenareu a principis d'any, sí. les dues obres, no sé què ens, què ens pots explicar fins on mm, primer ens primer seran sí, els del de, grup Dom, que faran Les noies del calendari. Mm -hmm. Que és una comèdia així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 del musical. Molt bé, doncs estarem atents. I a també això... super divertida i, bueno, amb números musicals i festa, festa. Uh, en Em faràs memòria? Mm -hmm. Quan, quan... quan s'acosti? Sí, quan s'acosti, perquè en jo a vegades em despisto, sí, sí, sí. eh? Uh, però si, si no us dic res, a, tant a tu en, en sí, Dani, sí, doncs sí. ens feu una trucada, un missatge sí, sí. i en tornem a parlar per, per, perquè la gent doncs, també vingui sí. a, a veure aquestes obres.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 doncs com heu pogut escoltar, encara estan obertes les inscripcions per a alguns dels grups, sobretot els de joves entre 12 i 17 anys, i també el grup d'iniciació d'adults, i d'altra banda doncs, també hem posat la mirada en aquestes obres de teatre que estrenaran a les dues companyies de l'aula de teatre, que eh, ara ja l'any vinent, ho tornarem a comentar doncs, amb la Maribel Cano quan s'apropin aquestes dates. I amb aquesta informació relacionada amb l'Aula de Teatre de Palafrugell hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 26 de setembre, nosaltres doncs, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell doncs, seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat que anem actualitzant doncs, tant punt succeeixen les coses i també doncs, us convidem a que feu clic a, la... a activar les notificacions perquè us arribin doncs les alertes als vostres dispositius mòbils. Nosaltres ens retrobem demà que